أما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مفاتها وكلم مفاتين بدع وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار عباد الله اتقوا واياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون نسال الاسلام نوسيني بموجب نفسي نحو الله في الصحيحين انا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه Yadi tu lailatein illa wasiyatu maktubatuna inda Islamu leo kwenye khutba yetu insha Allah Taala Tutazumzia husu maudhu ya wasia Hadithi ndio kuisoma impokewa na imamu al-Bukhari na Muslim ana sema sahaba abdullah ibn umar radiyallahu anhuma yaqwa alisema mtume rahmani amani ziji yake ma haqqu mri'il muslimin si haqqi wa yote mwanadamu ambaye ni muislamu lahu shay'un yuridu an yusifihi ambaye ambalo anataka kuusia katika ka jambo hilo ya dhitu lailataini kisha awe atalala siku mbili Ila wasiatu yake mktuba tunaendoa isipokuwa ule wasia wake yatakiwa uwe umewan, Amewandika na akonao kiasi cha kuwa ikiwa atakufa basi utasoma na watakaobakia na kisha wautekeleze Dugu zangu Islamu hii hadithi inazumzia kuhusu umuhimu wa wasia ya kuwa ni jambo ambalo Muislamu hafai kuwa analo katika moyo hajaambia yeyote hajaandika kisha yeye siku ya kwanza yapita siku ya pili yapita na hata zaidi ya siku mbili atakuwa hafani jambo jema lakini sasa dugu zangu Islamu kabla hata kwa maelezo kuhusu wasia ni vizuri tujiulize kwa wasia maana yake ni nini alwasiya tu lugha al Walirshadu wal iṣālu wal wal wasia katika lugha ya arabu inakuja kwa maana ya kutoa amri jambo fulani litekelezwe na wasiya pia unakuja kwa maana ya al-isal kufikisha jambo ama kuunganisha jambo Lakini wasia pia unakuja kwa maana ya irshad kutoa mwongozo wasiya pia unakuja kwa maana ya annushu nusuh kutoa nasaha ni katika lugha lakini sisi tukasudia kuzungumzia wasia katika sheria ndani ya Uislamu maana yake nini alwasiya tu sharran al'amru bitasarrufi ba'da almaut au attabarru bilmali ba'da almaut wasia katika sheria ya Islamu maana yake kutoa amri ni Muislamu atoe amri ima kwa njia ya kuandika ama aeleze amri hiyo bitatasarufi kwa kuwa jambo fulani lifanyike baada al-maut baada ya kufa kwake au kwa maelezo mengine at ni Muislamu kujitolea kisha aeleze ya kuwa amejitolea bilmali kwa mali fulani itumike ama wapewe watu fulani ama ifanyike mali hiyo itumike kwa jambo fulani baada ya lakini baada ya kufa kwake na baada ya kifo ndio maana ya wasia nukuzao islamu wasia ina hukumu zake kama vile pia wasia ina masharti zake kuna wakati muislamu kuhusia inakuwa ni lazima wakati gani huo fi ada'i alhuquqi wa qada'i ad-duyun wasia unakuwa lazima kwa muislamu au na aeleze wasia ule utekelezwe ikiwa unafungamana na haki za watu ambazo anazo kiasi cha kuwa sia zile haki zitapotea wenyewe watapata haki zao mfano umepewa amana ukahisi ya kuwa umekaribia kufa na jamaa zako rafiki zako hawajui kama kitu fulani si chako ni amana ya mtu na kisha ukifa watakichukua waseme ni mali yako wakitumie wakiriki sasa inatakiwa wache wasia ili amana ya mtu aliyekupa imwendee na ifikie Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allaha ya'muruukum an tuaddu al-amanati ila ahliha Allah anawaamuru sisi muweze kufikisha amana kwa wenyewe. Mtume anasema addil amanata ila manitamanaka wala takun mankhanaka. Fikisha amana kwa aliyekuamini, akupa manake muhifadhie. Kwa okay, hivyo ukiona kinyume na amri ya Allah na Mtume hapo umefanya jambo la makosa. Lakini pia kwa masuala ya madeni sawasawa sawa iwe ni madeni ya Allah kama zaka na kafara ama madeni ya wanadamu ulikopeshwa haujalipa ama umelipa lakini baada hujamaliza deni lile yatakiwa uandike ili watakaaubakia ubakia baada yako waweze kulipa deni lile wasia ambao ni wajiba lazima lakini kuna wakati wasia kunakuwa ni mustahaba manduba unakati wasia inakuwa ni jambo la sunna pendekezwa si lazima mata dhalika wakati gani huo اذا كانت ni pale utakapokuwa wako fi da'mi alfuqara ni kwa sababu ya kusiia kuwa mali yako itumike kwa kuwasaidia wale mafakiri na wale wenye mahitaji yao kuna wakati Muislam anaweza kawa ana uwezo. Allah amemfungulia na Na Allah kamjalia moyo wa kusaidia maskini na osejiweza. Mpaka kiasi cha kuwa akawa ameweza kana kwamba jambo hilo kwake ni lazima. Kuna baadhi ya matajiri ambao husaidia watu, utadhamia watu hao ni wafanyakazi wake anawapa mshahara. si mshahara. Kila mwezi anafungu maalumu, Pea huyu, pea huyu, pea huyu, pea huyu, pea huyu. Pea huyu. Sasa akifa mambo yote hayo huenda akasimama. Sasa kukofia kuwa jambo hilo kwake ni jambo laheri na hataki lisimame anausia ya kuwa ni kifa. Hawa ambao naendelea kuwasaidia endeleeni kuwasaidia. Bali hata anaweza kaweka wakfu katika mali yake akasema kuwa nyumba hii ama mali hii biashara hii faida yake iwe inasaidia hawa ambao naendelea kuwasaidia sahii baada ya kufa kwao na kuna kadaka jalia hiyo lakini msahaba kama vile pia daami alaqaribi ghairi lwaraka. Al kama vile pia anapousia kwa kuwa waendelee kusaidiwa jamaa zake ambao si katika warithi wake baada ya kifo ana baadhi ya kat, watu katika familia yake anawasaidia katika maisha yake Licha kuwa si katika watu ambao ni lazima kwake kuwasimamia katika mahitaji yao lakini kwa vile jamaa zake na hawana uwezo basi amechulea kuwasaidia kila mwezi anawapa pension kila mwezi anawapa mtaji sasa anahofia kifa ile misali mwezi ikasimama akatoa wasiya huo ni wasia mustahaba kama vile pia wasiya mustahaba ni mtu ausie fi a'mali lkhairiyya fa akifa mambo fulani ya heri Ima ameanza kuyafanya kabla ya kufa kwake endelee kufanywa ama hajafanya lakini akausia kuwa kifa yafanywe kama kujenga misikiti jenga madrasa chem visima kuna watu ambao wana mashrua katika mali zao wameweka kabisa kuwa fungu fulani hili la kufanya mambo yaheri lina akaunti yake kwa hivyo kuwa kuna jambo laheri linatakiwa anaenda kwenye akaunti hiyo anatoa ki, wangu ambao unahitajika anafanya jambo hilo laheri ni msikiti Imani madrasa Imani watu unahitaji kisima na huo msikiti si tukujenga bali pia nasimamia wanaoendesha msikiti huo na wanaushughulikia msikiti huo sasa akawa anahusia mambo hayo yaendelee kufanyika Hiyo ni wasiyat mustahaba wayajuzu na inarusiwa lilmusi wa aliyetoa wasia wake ta'diluhu ta'diluha ani kurekebisha ule wasia au ilgauha ama hata kuutupilia mbali na kufuta fi ay waqtin wakati wote kabla mauti yake kabla mafaati ukikumosia jambo sawa sawa niwe njamba ambalo ulikwomo usiah kuandika ama kwa kusema unaruhusiwa jambo hilo kuligeuza kusema kuwa nilikuwa nimesema kuwa fulani e, jengeni msikiti fulani baada kwa kwangu kwa kutumia milioni 2 sasa nibaalisha tumieni milioni kumi nibaalisha ama nilikuwa nimesema kuwa fulani awe anapewa kila mwezi kwa sababu pia nampa hivyo shilingi 1000 atabanalisha au na 2500 ya kusiiwa ama kufuta kwa kuwa ulipomesema jambo fulani lifanyike sasa ukabadilisha unasema kuwa sasa lakini katika mambo ambayo ni mustahaba ama wajiba hawezi kubadilisha kwa sababu ni haki ya watu hata lazima lifanyike hauwezi kusema kuwa nilikuwa ni maandika fulani alipo deni lake sasa niudhi msimlipe hiyo haikubaliki sababu deni ni haki wajib ambayo lazima ulipe. Ndoa Islamu lakini kuna wakati wasia unakuwa ni haramu. Haramu. Wakati gani ule? Ni pale utakapokuwa ule wasia unaenda kinyume na sheria. Haramu mtu kuusia wasia huo. Na hata akiusia ni haramu wasia huo kutekelezwa. Ni haramu huo wasia kutekelezwa ndugu islamu lakini pamoja na hivyo wasia una masharti yake ambayo yanaitwa shurutu sihati alwasiya mashati ambayo ni lazima yakimie ndipo wasia uwe ni sahihi vinginevyo utakuwa ni wasia batila ambayo haifai kutekelezwa sharti ya kwanza ya wasia idha kana tilwasiya tu malia antakuna taquna lwaratha ikiwa siyaule ni wasia wakuwa mali fulani itumike kwa kupewa watu fulani basi wasia huo usihusie kwa wale watakaokuridhi illa bi muwafaqati au ridha al yani bakiya al waratha ikiwa wale warithi wengine watakubali wenyewe fasiyoonuna qad tanazalu fi haqqihim kwa kuwa sasa hapi itakuwa ni kuwa ile haki yao wamekubali ioende wengine hii inaruhusiwa na wakaribia vinginevyo wasiaule ni batila haukubaliki mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na imamu Tilmili na ibnu maja na Ahmad an Amr ibn Kharija Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha qad aata kulli haqqin haqqah falawsiata liwarithin hakika Allah asha gawanya na akapangilia kila mwenye kurifi namna atakapopata haki yake katika mirathi falawsiata liwarithin kwa hivyo haifai kusiia kwa mwenye kurithi kwa sababu tayari ana haki yake kutoka kwa Allah nani hiyo hiyo hakama anastahili kupata si zaini Kwa hivyo ikiwa wasia utakuwa kwa wale warithi baadhi yao na warithi wengine wakakataa Wakawa hawakuridhika ule wasia na kuwa ni baquila na hutekelezi Sharti ya pili mzao wa antakuna aliwasiya tu tu fi hududith thuluth laqah wasia ukiwa ni wa mali ya kuwa unatohusia kuwa ni kifa mali yangu itumike kwa jambo fulani katika mambo ya khairia musahaba basi ule usizidi zaidi ya thuluth moja hadithi iliyopokewa na Imam Al-Bukhari Sa'd ibn Waqqas radiyallahu anhu alipokuwa katika ugonjwa wake Mtume sallallahu wa, alaihi wasallam akaenda kumtembelea Saad akaona kana kwamba uende akafa ingawa hakufa lakini akahisi ya kuwa uenda ndio maradhi yake ya, ya mwisho akafa basi mtuma sadaka, mtume alipoenda kumtembelea msada akamwambia mtume je mtume waniruhusu mimi na mali nyingi na sina warithi sipokoa wa tu na mtume mmoja je waniruhusi mali yangu yote nitoe wasia dio ni sadaka tunaakasema hapana je waniruhusu mali yangu nitoe sulufu mbili sadaka tunaakasema hapana je wanaruhusu mali yangu nusu nitoe sadaka tunaakasema hapana je wanaruhusu mtume katika mali yangu nitoe sulufu moja iwe ni sadaka Wasiya huo mtumaka sema athuluthu wasuluthu kathir inaka antada awarafataka agnia khairul laka min antadahum ala taniatakafuna nas mtumaka mwambie sad athuluthu wasuluthu kathir kutoa wasiya wasuluthu kat mali yako badu ni sawa lakini bado ni nyingi ingekuwa umepunguza pia ingekuwa ni bora zaidi na ndio maana mwana sema huluthu ukitoa wasia inakuwa ni sahihi hawa si lakini bora zaidi mtu apunguze wasiati usiwe mithluth kamili kwa sababu tuma alisema athluth wa thuluth kathir au kabir sharti ya tatu ndo za muislam an takuna ayakuna almalu almusabihi haqqan lilmus wa alla yukhalifa al ile mali ambayo mtu ataacha wasia Kuwa itumike kwa kufanya mambo fulani yaheri katika mambo msahaba iwe ni mali yake iwe ni haki yake isije akawa anatoa wasia mali za wengine zitumike mali ambayo siyake hapo wasia ule utekelezwe kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم anasema la nadhra fi ma la yamliku ibnu adam hawezi kutoa nabii kitu ambacho umiliki lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema في سوره البقره ايه 182 الله ناسما فمن خاف من موث ييوتي atakhafia kwa aliyousia janafan au ithman fa aslah bainahum fala ithma alayh ikiwa utakhafia kwa yule aliyetoa wasia janafan ya kuwa mala anil haqi bidun qasdin imma yakuwa amehusia huyu ndiyo lakini wasia wake huu ameenda kinyume na sheria lakini bila kukusudia kuwa amekosea ama alisahau mkoona hivyo kwa hivyo hapa lau kama angekumbuka hangetoa wasia kwa sababu alikuwa anapenda dini yake huyu hangeweza kutoa wasia lakini huenda alisahau ama huenda likosea ama Ifman ama mkoona kuwa ameenda ametoa ushi ambao ni kinyume na sheria tena kusudi amekusudia alikumbushwa akaambia lakini unasema hivi lakini Allah anasema hivi fanyeni hivyo hivyo anaenda kinyume na sheria kusudi ima anataka kudhulumu kwa kuwa mtu wangu fulani asirifi na ile hali ana haki ya kurithi katika mawali kurithi hamna hata moja ambaye ana mzewa lakini yana sema kwa asiri hiyo ni dhulma wasia huo hautekelezwi Allah anasema fa asliha bainahum wakawa ni mwenye kurekebisha na kutengeneza ule wasia uli ili usiwe katika makosa hayo fala ifmalei watakofanya hivyo hawana makosa hawana makosa Syaf ya ndugu zangu wa katika wasia alishhad ni bora zaidi mtu akiacha wasia aweze kuweka ushahidi na ni kwa sababu ya kuwa wasia wakati mwingine hukataliwa wasia wakati mwingine hukatalika ukatoa wasia Wala ambao mmewapa kwa sababu ndio wenye kulifi kwa kuona kwa mbona wasia huu unatupunguzia mali usitekeleze sasa ni bora zaidi kuweka ushahidi tena kwa zama za leo mtu akio wa atoa wasia ambao anaona kuwa una umuhimu wake hata inawezekana wasia ule ukapitia njia ya wakili ili mtu asidhubutu kubadilisha kwa njia yoyote ya kila ghaibu. Kama Mtume صلى الله عليه وسلم anasema albayinatu ala almudda' ala ala man ankara. yote atakayeleta madai lazima alete ushahidi. Kwa ikiwa mtu ataleta ushi, madai ya kuwa ni kweli fulani alikufa lakini alioachwa wasia. Ule wasia unaweza usikelezeke. Kwa nini? Kwa sababu kuwa wewe haukuweka ushahidi nakashindwa na labda ni mtu mmoja ndio Allah kasema baba alisema hivi wewe unataka kusema hapana hakuna hilo maskini akashindwa nguvu kwa sababu ya kukosekana ushahidi kwa ni bora zaidi ushahidi uwepo ndugu zangu wa wasia lakini tusije tukadhania boosia una fungamana na masala ya mali peke yake bali wasiya unaenda hata katika mambo yasiokuwa ya mali mfano kama muislamu kuwapa wasiya watu wake washikamani na dini wasiridadi washikamane na sunna wasiingie katika bid'ah Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratul baqara aya ya 132 wa waswa biha ibrahimu banihi wa yaqub Allah subhanahu wa ta'ala anasema na akausia Ibrahim wote wa wake na hata Yaqubu pia akawasiat watu wake. Katika wasia wao wakasema ya baniya. inna Allah astafa lakum din enyo watu wangu hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewachagulia dini ya Uislamu hiyo dini ya sawa kila mtafaridini hiyo. Fala tamutunna illa wa ankum simun kumsipe isipokuwa mkiwa ni waislamu ko ni wasia ambayo atakiyo pia muislam aelewe akiona kuwa anakhofia huenda baadhi ya mambo yakafanyika kinyume na dini baada ya Bada kufa kwake anaweza katoa wasia nataka boma hili libakie ni boma la sunna katika boma hili si shirki katika boma hili si kuritadi katika boma hili ili angalau yeyote atakayefanya kosa hili mwenzake anaweza na saha wa kutumia ule wasia ulioachwa na babake Allah subhanahu wa ta'ala kujalie miongoni mwa wale ambao wanatoa wasia mema na wasiao العالمين kwa atakao bakia alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin salatu wassalamu ala sadiqil amin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma hatta rasulullah الله alaihi wasallam rajulun abu huraira radhiyallahu anhu anasema kuwa kuna sahaba mwanne alikuja kwa mtume rehma na amani ziwe juu yake faala hiyo sahaba akasema kwa mambia mtume ya rasulullah e mtume wa allah ayyus sadaqati a'dhamun ni hala musallaahu alaihi wa sallama akasema kumwambia saba huyo anta saddaqah ni utoe sadaka yako wa anta sahihun na wewe wakati huo mzima wa afya si mgonjwa sahihun tena bado ule moyo wako unahamu ya kutajirika na kupata mali nyingi na kubakia hiyo mali na kunemeka taksha alfaqra katika ile hali ya kuwa unakhofia usije ukafukarika lghina na unapupa na unahamu uwe tajiri kisha katika ile hali ukawa mwenye kutoa sadaka mtu anasema hiyo sadaka ni sadaka ambao ni bora zaidi wala tumhil wala usingoje ngoje, ngoje usichelewwe chelewwe hata اذا mpaka pale roho yako itakapofika kuwa sasa karibu itoke kulta li fulani kadha wal fulani kadha wa kadikana li fulani sasa hapo ndio saw unaanza kupapatika ukisema basi fulani atoe kitu fulani fulani atoe kitu fulani fulani atoe kitu fulani na ile hali huyo fulani ambaye unasema ilikuwa ni umpe kitu hicho hata kabla kufikiwa katika hali hiyo na labda Allah kujalia ufiki katika hali hiyo na uweze kusema jeu usipofikia katika katika, katika hali hiyo na uwe hauwezi kusema ufe ghafla kitu cha kafla itakuwaaje kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa mtu asikelewe kutoa sadaqa akasema kuwa ngojea nione kuwa niki karibu kufa ndosani toye wasia ndio nitoe sadaqa kuna baadhi ya watu wako hivyo na hata wasio mwingine ama sadaqa baadhi ya mali nyingine ni haki za watu kuna baadhi ya watu wana madeni ya wenzao lakini wamekuwa ni ugumu kulipa sasa pale na pau kabwa na maradhi akona saa hali ni ngumu eh hapa naona kuwa ni kifo hasa anaanza kuanambia jamaa zake nadaiwa na mtu fulani nadaiwa na... hata sauti pei hitoki. mlipeni ulikuwa wapi kumlipa na ulikuwa na uwezo jengene msikiti jengene madrasa kisima chimbeni na alikuwa na afya yake wakati mwingi na na mali lakini hakufanya Naamu, wasia huo utatekelezwa lakini utakuwa si bora zaidi la ukamwongeaweza kufanya jambo hilo katika hali yako ya uzima na katika hali yako ya kuwa bado wewe unapenda kuwa tajiri na unakhofia kuwa maskini ndugu zangu islamu hii ina maana kuwa muislamu mwenye akili ni yule mwenye kujifanyia mambo yake ya heri akiwa bado ni mzima na afya zake chileo chileo ya akidhamiria kuwa bado yupo hai Hatina garantii unaweza ukawa unajipangia kuwa nina miaka miwili mitatu minne kumbe wewe siku yako ni leo hata umalizi kisha baadaye ikawa sasa umekufa mambo mengi ambayo ungefanya haukufanya haukuhisia na kisha baadaye sasa inakuwa ile mali watakachuchukua ni wengine na hauji wataitumiaje kisa cha ukweli ndo za kuna mmoja katika ya wa waislamu mtumzima alikuwa na mali alipokuwa ya kufa akaambia watu wake mimi nadaiwa nikifa, akisheni kwa hiyo nikifa akishani kuwa mmelipa fulani na mali anayo baada ya kufa yule mwenye kudai akaja kwa watoto wake akasema kuwa fulani nilikuwa na baba enyu. Kwao nadhani kama aliwaambia sawa kama hakuwaambia basi na ushahidi wakasema ni kweli baba alituambia. Kwa lakini tukuomba sai barika kwenye huzuni tupe mwezi moja. kisha rehea tutokupa haki yako. Akaenda kwa na heshima kabisa. Hawa watoto kabla mwezi wakarifi mali ile yote na kila mtu akapata fungu lake akirejea baada ya mwezi nimerjea sabipi ile haki yangu ile mali ya mzee tulirithi na hata haikutosha Hili mali tuligawana na pia haikutosha karibu tutete tugomane Kwa samahani sana hakuna kitu sahihi niambie ndugu yangu mslamu hii hali ambayo inaliza na inasikitisha ambayo watu hupitia mali zao baada ya kuamkufa ni wangapi walikuwa na mali wakifanya ya yaheri baada kufa watu wao wakakatiza hizoheri zote Sema hakuna chochote lakini jamii ya mslamu ikiwa utawacha wasia na wasia ule uwe na ushahidi, Ni nikiwa wasia ule wewe utajitahidi hata kabla kufa uanze kutekeleza itakuwa ni jambo laheri sana na sababu ndizo zangu kama tulivyosema wiki iliyopita tunaendelea na michango katika msikiti huu kwa kujenga madrasa. Na hii ni madrasa yaheri ambayo itakuwa ni madrasa ya kufundisha watoto wetu mambo ya dini. Lakini pamoja na hivyo ni kuwa uwezo ni mdogo ambao tunao. Kwa hiyo tukoona kuwa tusingoje mpaka tupate mtu atakayekuwa mwenye kutujengea. Huenda Allah akamleta lakini hatujui ni lini na ni wakati gani. Kwa hivyo tuanze kido kidogo kidogo akija atatupata tumeanza tuko katikati ya safari tunayeendelea ingawa tunatarajia nalio insha Allah ayatiyan Allah bi fa'il khairin imma mubasharatan aw bi wasitat ahadin min al muhsinin yu'inuna ala hadha al mashru' imma bi tariqati attabaru aw al sisi tuko tayari mtu yote akija atusaidie. Sawa sawa atakuwa ni mwenye kheri. atujengee kisha atuachie sisi tuendeshe. Ama lazima aseme kuwa tushirikiane katika namna fulani ya kushirikiana. Ama hata aseme kuwa mimi ni mwekezaji, nitaka nijenge angalau nirejeshe mali yangu kisha nitawachia. Yote hiyo sisi tuko tayari. Muhimu ni jambo la laheri lifanyike. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kila atakayetoa shilingi yake na mchango yake Allah amridishie zaidi na zaidi na zaidi subhana allahumma rabbana bihamdik shalla la ilaha illa anta wa atubu